Egunon, Eguerdion, Gabon, Ongi Torri, Mugeimers podcastera badakizute, bideo jokoen podkasta eta bestaldere bai, ba, daierzek eta bideogen e, mintza praktika duzue. Ni brutal nozue, Bartzenonatik, eta irundik daiertugu. Kaixo, daierz? Kaixo, brutal. Ba, bai, pixkat beranduago, bueltatu gara, aste pare bat eman ditugola oporrekin, ez zait gaizki torri, esan beharra dut eta gaur ba, beste, beste bi joku ekin ga, e, gatoz eta gainera gaur musikapur batekin ere baiz zeren ba, buna, ba, ikusi dut e, talde batek Broken Fate izanekoa, switchakoa ba, e, diska berria atera duela eta olako metalcore, bueno, nahiko melodikoa, nahiko polita ar, fonduan entzutena izaretena Basta entretenigarria ta gainera ba Tigers oso gustoko izango lituen, ba, izenak ez da, basterens, ba zuitza, direnez. Ba daukate holako ba izen alemaniarrak, izen italiarrak, eh, ah, baten batola bai ez ere bai, beraz ba. <risa> Otxo, asondo. Bai, ba, bueno. Itenscotrena leko eti. Hori da, hori da, hori da. Eh, Diska berri izena duena, ba Fighters and Dreamers eta, ba, esan bezala, ba, gaur beste bi-hokukin gata eta, ba, ba, bueno, nere nere partez, ba, aurrera duzan nuen bezala e, Magic de Catherine eta Yu-Gi-Oz itzein gotu e, Magicen zeat artea, ba, nahiko luzea da ez beraz ezakit, ba, Yu-Gi-O Master Duel aplikazioaz hitz getu aukera emango dean baina, bueno, aurreratuko ba, aurrera tuko izuet, e, gustatzen zaionari ikaragarria, <laughs> baina ez, eee eh, ja, e, Jokuan sartzea, sartzen berria denari, ba segurazki gorrotatu izango du, izango du. Ni saihatuko naiz, ba nola bait, ba transmititzen eh ba zein den aplikazioaren funtzionalitatea eta jokuaren e, ba ba joku aztertazdoan eta hor, baina negia da, ba ba bueno, nezako, ba pizka tameskaito izan izan dela, zeren ba nik duela zakitez, eh 15-18 urte jolasten duen mailikera eta eh ba bueno, Gaur egun oso-oso deskonektatu nago eta naiz eta mekanikak ba, ondo ezagutu e, gertatzen da ba, bueno, meta guztiz galdu duela eta joku hauen ba, ba, bueno, alde interes garrina seguraski ban jokuaren meta dela beraz ba bueno aurrera e, kero komentatuko dizu eta bertzen moduz zanden baina lehenago eta gaur hasiko zaigu die beste jokoatekin dela ba monster, Heart, monster hunter e, frankiziako joku bat hori da hori da Bai da, bueno, nik ez duen asko ezagutzen frankizia hau, baina bueno, gero Junaiz ezagutzen, eta gero bueno, aipan bat egin godu te Monster Hunter e, pelikula bat egin dute ere milaiago botxekin, eta, bueno, e, egia esan, ba, e, zuen denborako hor dute erdigadu nahi ondo dago, baina egia esan. Ez dut gomendazen. Nola, nola izan lehike, bideo batean oinarretatuako pelikula bat non mila jo bobitz. Protagonista dugu? <risa> <risa> ez dut ona. Ez dakit eia zan. Ez nahi. Egozo jarraitzaia residente behol, eh, eh, frankiziakoa. Orduan, ez eh, dakit. Uztetik urtsen nola gara lengo pelikula, baina ez dut gehi jarraitu eh, seriea. Eta, bueno, Eh, eta hemen eh mundu honetan egiten eh, den duteneria eh, san bueno eh aste komoduko pelikula hie eh, izan. <risa> eh, eta bueno, eh, da Dawn bat, the bari Master Hunter eh, izan berak eh eh azaltzen duen bezela ba joko frankiziako joko geienetan helburua hori da, ez? Eh, munstroak eizatea. Ezu e, ba hori e, borrokalari bat zara eta zure helburua da munstro hiek Baina e, justo ba ni ke karrituan e, joku hau da bueno franquizia e, hartu zuen beste bide bat, ba igual beste joku mota bat e, gustoko dugunontzat, ba norazbait e, franquizia hurbiltzeko helburuarekin eta bueno, da, joku bat ba bueno Pokémon eta motorretako jokoak e, gustoko ditugunantzat ba no za interesgarriak ditunak gero ba igual pizkatzakonduko du geiago baina bueno, e, e, bueno bai, ez, ez zait e, produktua guztiz gustiz eh eh zakit gauza batzuk interesgarriak Mm -hmm. baina haut falta izan saiera da eh baina bueno baina hemen e, sartzen dituzte beste pertsona batzuk jantarrak e, edo aiz istariak gain, e, hemen rider figura sartzen dute direla baina noizbait eh baino e, kontrolatu eta muztorak lagun egiten dituzten e, gene, e, pertsona batzuk dira eta mm -hmm. eta gen e, azalean sartzen gara joko honetan. Bueno, ba, komentatuko diguzu, e, zermoduz, zora intartazten denean. Eta nik gaur aukeratu dut, holako ba, ronda bat egitea ez, e, ba, komentatzen dugun hola eskaintzak egoten diren. Eta ba, ronda bat egitea, ba, aste honetan adibidez, ba, Google Play Dealsen, grabatzen dugu momentu honetan, e, ba, bueno, aktibo dauden oferta batzuk. Nahi baduzu, ba, komentatuko dizkitut. Bai, bai, bai, bai zalegoak, ba, beren ba, bueno, errotik ba, gain. Zalegoak, hor izango ditu jokoak eskuragai, eh, ba, bueno, e, zuten badu eta nik azkar egitatzen baduz saio hau, <laughs> baina bestela, ba, ekuzte Google Play Deals susteneko subreddit batean, Reddit webguneko, ba, subforo batean. Baur, ezkaintza jartzen ditu jendeak, eta, ba, bueno, azte honetan, e, bitikultur, bitikultur da mai joku bat, eta kasu honetan da, mai jokuaren aplikazioa. Da, e, ba, euromotako, ba, ba, joku bat, non, ba, bueno, gure langileak e, tokibatzuetan edo beste, besteetan jarriko ditugu, ba, aksio batzuk egiteko. Oso tematikoa da, non, ba, bueno, izenak esaten du bezala, e, ardua egingo dugu, Beraz, ba, pausoak izango dira, ba, norabait matcha ereituko dugu, matchaekin ba, ba, ardua gingo dugu, ardua hori, ba, ardo hori, e, botiletan sartuko ditugu eta azkenik, ba, saldu beharko dugu. Jokua beste jokalarien aurka jolaste daiteke edo eta, ba, bot baten aurka ere bai eta kaso honetan, ba, bueno, urotik, e, urotan, zegoen jo, e, dago jokua normalean, gaur, e, momentuetan grabatzen duguna 5.99. E, nik fizikoan jolaztut, eta oso joku entreteni garria. Beraz, ba, horlako, ba, gestio jokuak gustatzen bat zaizkizue. Ba, hau, biti kultura hau, ba, ba, bueno, gomen da garria. bai, Endurance Dead Space Premium. Horlako shooter pixel, estetikako shooter bat dugu, bi dimentsiotan. E, non, ba, bueno, space untzi batean egun gohora, eta, ba, bueno, historia garrantzitsua duen joku bat. E, izanen da, eta kasuenen da, ba, joku hau e, normalean e, bi euro emeretzitan dago, E, gaur zero geita meretzitan. Nik joko hau aurrera duko ditut erosiduala. <laughs> ben, mm -hmm. Pentsazut, mm -hmm. ba, berro isentimo, bueno, ba, pena merezi duela, batez ere ba, publizitate ezizateko eta barrez, eta gainera, ba, joko nahiko kritika honak ditu. Beraz, ba, bueno, ba, orda okazute beste joku bat Endurance Dead Space Premium. Bestalde ere bai beste joku bat dugur lako estetika antzekoakin, o lako pixel edo retro estetika batekin, e, hau da Dunion of the Endels Apogee, e, nik uste dut hau ez hau ez daukat erosita, ematen duerlako, ba, ba, bueno, zelda estiloko joku bat, don, ba, bueno, mazmorra batean sartuko gara, eta mazmorran e, aurkitzen ditugu, ba, ba, ba, bueno, e, hor eskeletoak eta bar, garaitu behar izango ditugu, Eta gainera, ba, ba bueno, hor ba, e, bidean, ba, nola baite, ba, txamponak eta bar e, lortzeazta. Joko kere baineko kritikoa, kritikoa, kritika onak ditu, e, eta, ba, joko normalean, e, hemen ikusten ari nahiz, ba, sortze eurotan dago, kasunetan, bie eurotan. Bie eurotan, bie bi eurotan ez ditut orden duko giasan, ba, bueno, ja gastatu ditut berrogei. Baina, ba, bueno, esan bezala beste eskintza bat, eta, eta, eta, az E, nik, ah, beste behit ditut, ere bai, e, Rifted GP Renegade, ba, nolaiteko ba, orlako e, e, uretako motoen e, lasterketa e, etorkizunean kokatuta edo, espaisuntzuekin eta bar, nahiko espektakularra ematen du, eta hu, ba, ba, bueno, bideok ikusi barko ditut, zer horretza ba, e, pena ekaltzen dit, ba, Nintendo irure italauan zegoen Wave Race e, jokuran, gure ba, ureko motoekin ba, karriak egiten genitun, esta mesela va ba, joko nahiko espectacular ematen du. Eh, oraintxe bertan 1,30 centimotan dago, eta ba, normalean está aquí está aquí zegoen. baina eh ba bueno, kaso honetan 1,30etan, nahiko nahiko curiosa iruditzen zait. Eta azkenik auto orain duk daukazute Motorsport Manager Mobile B eh zena kestadoenestela ba manager bat orlako ba, ba, e, formula bat edo orlako, ba bueno, kotxe coche en manager bat da non ba bueno zena kestadoenestela ba, gure kotxe gestionatu barko ditugu gure dirua eh supuestos duta circuitok eta bar gestionatu barko izango beharre izango ditugu eta gainera ba ba, bueno, huetan, ba normala egot izaten den moduan ba, e, eh, e, ba, karrerak pizat kontrolatzea, ez? Jakitean no hartu bar duzun zure pilotoa e, gurpillak aldatzer eta bar. Eta, ba, bueno, Jokuhore bike, esa doan. Eta azkenik bai, aut, autan, Eta bai, oso politari iriztu zaidanana Doom and Destiny Worlds, Nol, Nolaiteko rol joku bat ematen du, ha, zeintzat e, horrela comentato e, dute te eh jokuak 4,7ko dauka, beraz ba bueno, oso puntazio ona, e, eta gainera ba, bueno, grafiko kire bai o lakor estetikar batekin oso oso polita, e, ematen du ba 4 jokalari eramango ditugula, aurreat atzera ba nolabait eh mundua ezagutsera eta munduan gure eh aurketzen ditugun etsaiak ba pizkat e, gainditzera eta eta, eta bueno, mapa deskubritza eta bar oso polita iruditzen zait, hau horlako gorde horla beste pestaña batean, zerenagian, basaioa amaitu baino leno, agien erosten dut. <laughs> eta bueno, hauzen ronda, ba, telefonoen jokuetako eta gero, bueno, jakin ezaztuela, beti bezala, ba, astero badudela, epik e, dendan, ba, fornaiteko dendan e, joku, doaineko joku bat dagola, e, ez dut probatu, e, aste jokua, baina, ba, beti bezala, ba, sartu torrela nere kontura, Eta bestetik ero bai oso interesgarri iruditzen zaidana, dena, ba, humble bandel webgunean, ba, daukaz zutere bai, ba, bueno, noizbeinka hor sortzen dira noreako pak batzuk, ez, bandel ingelesez, eta pak hoietan, ba, joko ez berdinak sartze dituzte. Kaso, eguetan, ordena gaiurako jokoak dira, baina bertan, ba, itu zutea monument bali, bat eta bi, eta ba dela, puzle joku bat, niri oso, oso, kurioza iruditzen zait Eta ba, asko gomendatzen dut ni horla piratan jolastu dut, joko hau. Eta beraz, ba, bueno, eta orlako puzle bat non e, blokeak mugituko ditugu, eta depende nola e, ordenatzen dugu esaldia baba e, ba, guk izango inatekena, baba ba izan daiteke zu, zure pertsonaia, edo baba izan daiteke kubo bat, ba, mapa mugitzeko, edo baba ba izan daiteke dena. ordun da orlako E, puzle bat non, ba, bueno, itzekin jolastu beharko gara, ba, e, puzleak e, gara itzeko oso oso joku kuriosoa, e, kritika oso onak dituena, puzle bezala, eta batez ere, hau ba, bueno, honetaz gein, monument bale bat eta bi ordenagailuko gaiuko edizioan ba, oso oso polita, gainera o, la panoramikoan, eta oso grafiko politekin, eta ba, joku hauek, eta beste lau, e, ba, pederatzi hurotan daude, ez dago gaizkin. Eta gozandaz, seta pasartu dizuet, baina bolako eskintza ez digute ordaintzen oraindik, oraindik. <laughs> orain musika bizkat harreko dizuegu, eh, izan bestela, em eh, Broken Face taldearen Fighters and Dreamers. muzika lasaia, ez da? Olako mm -hmm. norke esango luke, Juan garela mundutik, ba, mundztroak izatzen, ez da? Bai, baina bueno, igual nahi teint dute, baina esaten dute <laughs> hau izan da eh, Monster Hunter eh, frankiziako, ba, pixat eh, lasaia unea hartu duen jokua, da, pixat gauzak pixat lasaia goa hartu dituen jokua, normalean da, pixat e... Eh, Naiko kaotik, frankizia kaotikoa, mundu oso gogor e, batean aurkitzen duzu zure burua, e, mundztro e, iltzaiez inguratua eta zure helburua da mundztroa ege izatzea. Mm -hmm. Baina kasuanetan ba hori e, twist bat edo aldaketatxo bat e, e, eman diote historiari eta hori pixal lasaiago hartzeko. Pa, ezaren, bueno. Joku hau, ba, Pokemonekin, atera zenetik, ba, Pokemonekin asko konparatzen zen, baina kontua da, ba, joku hau, berez, bentzat saga be, e, oinarezko sagako jokuak, nahiko jarkorrak direla, eta ba, ba, Pokemon ordean nahiko kasuala ba, ba, izan daitekeela ez da? Hori da, hori da. Izan da mundu pixkatorik induten asketa bat, non, bueno, eee... Eh... Bera, e, Monster Hunter e, franquiziako ba, mustroak e, sartu dituzte, eta, bueno, e, sortu dute ba, ingurugiro lasaiago bat, eta hori, e, joko honetan, helburua ez da mustroiek eizatzea, baizik eta horiek e, kontrolatzea eta zure lagun bilakatzea, ez? E, e, Pokemonen Katchemol, bai. e, Ideia hori pixkat hartuz. Uh -huh. Eta, bueno, igual eh, eskatuko aizut eh, favoreaz, eh, nik ja joku bat ezkargatua daukatu eta orduan ez dakitu harain eh, zenbatean daukan... Biratzen joan gona momentu honetan... Konamik eh, joku hau, baina eh, okeroz duanago, eh, bueno, amabost edo hogei euro hor daindu nituen bere momentuan joko honengatik. Eta, bueno, ziurrenik hori bat lintzatu godu nere azkeneko e, nota, ze, ze, bueno, ze normalean e, doaineko jokuekin aritzen naizni, e, bueno, ez un, e, ekarrituzu ez, lehen nahi patuzun bezala ba, eskaintza oiek, edo jokuak ba, bai. bana, euro bat, edo bi euro orda mm -hmm. baina kasunetan asko zei euro bai. da, e, ez da pare bat euro gastatzea, eta kasunetan barratik uste uto horrek eh duela nahe, bukaerako nota. Bai, bi bi edizio daude horrente bertan, eh biak Capcomek kaleratutakoak, eh, ezzuk daukazuna momentu honetan 24 €tan dago. Baina badago nolabaiteko, pa, ba, suposo izango dela sarrera joku hocubatela Monster Hunter Stories: The Adventure Begins. Bai, bai, ni horrekin hasi nintzen baina Hori mm -hmm. do ornik dago, ez? Bai, hori do baineko da, bai. Bai, bai. Ba, hori da, da pitxkat, bueno, e, Capcom-ek egin zuen, e, bueno, ma marketing salmenta hon bat, ez? Na, ba, lehenengo kapituloa doainik jolastuok aukera batean zuen, mm -hmm. eta behin guztatzen bat zaizu, ba, jokua erosten duzu, eta ni azkenan errori nintzen, mm -hmm. eta jokua ero zinuen, eta joku produktu osoa ezait iruditu, e, Le kapitula bezain Borobia. Ba, e, bai bueno, askotan ez da ez da gustatu zitzaidan, iruditu zitzaidan bari, eta ezan bi mundu jetako bai Master eh masterhanger franquiziako ba jak, eta e, Nik ezagutzen ez hautzen esne dituen eh ba, aukera ematen dizu uh -huh. eta gero ba kolekzio... E, e, e, bueno, abentura horretan e, murgiltzea murgiltzera gonbidatzen zaitu eta egia esan hasieran e, gustatu zitzaidan asko eta ratu guztatu noen jokua jolasten baina egia esan ba, ez dut, dut guztiz bukatu e, esan bezala jokua e, duela urte erosi nuen ez da joku berri bat hmm. Eta da joku bat, bueno, ba, jolastu nuen, desinstalatu nuen, gero berriz instalatu dut aldiren batean, eta horriz e, jolasten egon naiz, eta orain bairugarren aldia izan da. Eta, eta, bueno, eta, ba, hori, e, igual ez da momentu honetan, e, ba, guztiz, e, arrapatzen nauen e, proposamen bat, baina, ba, bueno, E, beti izan dugu ez e, erosten dituzun jokuek daukaten abantaia izugarria da e, sartzen zaera jokura nahi duzunean ez? Bai, bai. eta eta klaro, honek ematen diana da ba, igual momentu guren batean topoan nago edo jolastu ne duzera baitera E, momentu momentutxo bat e, internet e, eugiko ez duan jarraian porque topoan hori gertatzen claro. da eskotan ez, mostan bai. dela konexioa. E, Baitu neletatik basatzen gira eta ba, al, da. mostan da bai konexioa. Eta kasu honetan, ba, gona iteke jok honetara hogei minutu jarazten jarraian, araz hori gabe, orduan, hori da jok honetan baten dian abantai ezen horretan. Baina, bueno, baina igual orain ba, jok honetan pixkaat kontatzen e, jokoaren historia eta, bueno, zer Eskaintzen duen, eta nere iritzian, ba, ze, ze falta zaion edo zer, zertan ez den horren bora biakkoa. Hmm. Bai, presian komentatzen zenun ze hori, eta, bueno, ba, historia, ba, nola lehen, eh, lehen kapituloa, ba, bueno, eee... Eh, gian interesgarriagoa da gero, ba, historian hendu ikan jarretzen duen, konparatuta eta bar. Claro, eh, joku honek, oren txo esan dugun zala, hogeita laburo balio ditu, baina kontua da, horrelako joku bat, ba, ba, duela urte gutxi, ba, Nintendo irude esen, ez, eh? ateratzen zen. Eta, oza, horrelako kalitateko joku bat zen, Eta, bazen horretan ez genaukan, ez, nola baiteko, ba, repar ez, ez atea, ba, bono, ba, joku bat da, bideojoku bat da, e, bere, da, nere konsolako eta barrez, hau bali du ba, hau gordainduko da hinduko, klaro, telefonotan, nol, nola, bono, na, bastante maiz, ez, e, doainekoak dira, edo nola baiteko, ba, bono, doainekoak edo publizitatekin, eta bar, bi aldi izpentsatzen du baina, naskinean, ba, hori, ba, ez, e, ba, klaro, konbatzen ba duzu, play, ba, playstation bosteko joku batekin, edo, ordenagailuko joko batekin eta bar, azkena ordaintzen dugu, eta, eta, eta, klaro, telefonoetan, normalen, horrelako ba, ere bai mentalitate bat eurki barko genuke, ez? Hori da, hori da, egia da, horre horrezia dukazu, ez? E, Konparatzen bat zua ez dakit DS batekin edo Switch batekin orain, ba. Ba, bai, mota maila horretako jokoen e, alturan dago eta orduan, bueno, e, zentzu horretan, E, ba bai, igual kontua da mugikorrean erabiltzen dugula, eta dela... Eta hori da, eboitu gaga gaude e, ba, ez orda joko hauengatik, baina, bueno, edo, edo zein konsolan joalazten diren jokoengatik ba, normalean, ez bagara oso piratak, e, bueno, Nikon hartu behar dut de e, nahiko pirata nintzela, Niketan. baina, bestela, ba, jokoetara joalaztun egabazu, orda indoa duzu joko hauek bai. prezioa. prezia. Bai. Eta azkaren, Ordo, ba, bueno, ane. jasonetan konpartzen dugu ez, hogeita lau euro nola, ba, ba, ba beste, ba, ez dakit ez, e, bost, amar euroko jokuekin konparatuta egian, garezti izan leitekela, baina, klaro, hor, horretan, ba, esan bezala, ba, nint, e, Nintendo Switch batean ezken nuk debate horri, hori izango, ez taz, ere? Ba, zelda batek, iruro euro bali ditu eta, ba, honek agian, hogeita mar, eta, ba, hori da jokoaren Ba, prezio eta ya está. <risa> está go de baterik, está be. Horita, horita. Ba, bueno. Bai. Ba, bueno, pizkat eh eh pa go ba gu es, esan bezala, ba eh, gure pertsoneia eh bizida herritxo batean eh ba pizkat gainerako eh el Real aparte bi, bizi den herri batean eta herri honetan eh esan bezala ez ba, ez dira histariak, ez? E, mundu honetako pertsona ba, pertsoneiraigailenak edo bueno, e, ba, mundu eh mundu, mundu honetako ba, e, Eh, bizan lehenak eh, eiztariak dira ez, eta horrela bizi dira beraien herriak, baina gu biz gara batean non, eh, ba beste bizi filosofia bat daukaten, eta hauek esan bezala, ba inglesez raider, edo eh, za, zaldunak ba edo horrelako zerbait izango gineatek ez, eta gure elburua eh, da eh, noraz baiteko inglesez bond ez, edo... Baina binkulo bat sortzea, ez da? hori da, binkulo bat sortzea... ...mustro hauekin, eta orduan guk egiten duguna da... ...mustroa banalaz bait... ...konkistatu edo gure lagun bihurtu ez, edo... Bai. Orduan ez dugu akatzen, edo orduan gure elburu hemen da... Ba, gure lagun biakatza eta gure kolekzioko edo gure... E, e, bueno, noraiteko uste dut mostropedia edo deitzen diotela munduanetan dela... Ba Hoke dekza e, ez da? Bai, bai hori da. Hor duan, e, gure elburua da hori e, zautzea aliketan muztro geien eta... Eta bintzat, ze, bueno, ze, jokoak berak... E, nor ezbait eh era dizkigu zenbait eh, monstro monstrua ba, borrokatu ditzakegunak baina ezin ditugolak eh, kontrolatu eta eta esan bezala osea monstruopedia horretan ba, bi alderdi izango ditugu monstruoak monstruo guztiak eta bestea eh, bueno, jokuan bueno behitzen monsti deitzen diote Dirra ba, monstruak, baina guk e, kontrolatu ditzak egunak, ez? Ogun mm, e, ba. gurekin borrokatu ditzak, dezaketenak. Bai, mm -hmm. e, jokuan normalean, ez? E, ba, monster jandereko frankiziako jokuetan, e, ba, rol joku bat bezala, ez? Joan berra gineen gure pertsonaio betzen, e, armako betzen, eta eta gero, klaro, e, monstruak ez, monstruak izatzeko momentuan, ba, jakin bargen un, ba, alde batetik anundik antzegoen monstrua, eta zein ziren bere auleziak ez? Ba, monstru horiek izartzeko. Kasuenetan, antzeko mekanika dauka, non, ba, bueno, nola eiteko ba, monstru horiek konbentzitzeko edo ba, lotur hori sortzeko e, e, izan behar dugu antzeko mekanika bat jakitea jakitean nondagoen zein diren behar ere, haule eta bar? Mm, mantendu ditu gauza batzuk, e, baina hemen borroka simplifikatu dute, eta Ordoan, ba, hiru borroka mota e, sortu dituzte, osea, non lo haiteko ba, iruki bat osatuz eta bata bestearen aurka eraginkorragoa da, ez? Ordoan da dorkago borrokalari eh potentea edo indartsua, eta hori eh eraginkorra da teknikoaren aurka. Teknikoa aldi berean da eh nor da agile eh... eh, bai zen eh, dagia edo medikua edo bai eh? ez ez agil, ah, agile agile eh bai arina edo ez dakitaz arina hori da arina bai arinaren aurka eta arina aldi beranda indartzoa edo potentearen aurka eraginkorra ez osea o dituak dira bata bestearen aurka e, eraginkorrak edo aulak ordoan eh o eh arkitu gaitugun monstruares berdinak ba e, teni, bueno, edo bestetekoak izango dira eta ba, bueno, gure taldean eh 5 monstruo izango ditugu eta beraien artean ba oreka bat aurkitu beharko dugu ba, jakiteko zein erabili beharko dugun ba, beste motako eh monstruaren aurka eraginkorra izateko Ordain, hori izango da gure baliabidea, eh, ezberdinak ezberdina kontrolatzeko eta kasunetan mapan ba, bueno, mapan gure pertsonaiarekin e, aurkituko ditugu e, ma, mapan agertuko zaizkigu saizkigu pertsonaie ezberdina, e, osea, monstruo ezberdina que deu ez batzuetan ba joko gora ikasten, Non dago monstruo hau? nondik dikaber zain kozai hau? Nora Jumbar naiz, eh, bere bila, baina esan bezala hori, teknika ba, simplifikatea indute, oza, azkenean. Junko eh, bueno, ba, zara ikusten, ze, ze monstro diren eh, indartxuena, eta normalean, Ba bueno, ikusten bada hazirran ba, ba pizko mota ezberdinetako monstruak aurkituko dituzu, baina gero azkenean ba indartsuenak eh dragoi motako eh direla ez eta hauek izango dira, ba ja, aurrera jokoan aurreragina hala ba eh Ba gehien bueno, edo emango dizutenak eta harpatzeko orduan ere zailenak izango direnak Adibes ni eh, bairrugarren partida honetan, eh, historiaren momentu honetan, badago zonalde bat, eh, patxoko zonaldea bezala dena, eh, jokuko hiri nagusira iristeko, mm -hmm. eta, pum, eh, eh, zonalde horretan daude muztroak, ba, gehienak osa ulak dira, baina, pum, batean badago hor muztro bat, eh, ja oimotakoa eta oraindik e, ni daukadan indarra hori ez naiz kapaz e mustro hori garaitzeko eta ja pizkat aurrera eginagela ba arrapato al izango dut orduan eh claro bai, bai dauka pizkat hori ja e, mustro batzuk badakizula zezon sonaldetan ibiltzen direnez bai. orduan e, zu jarraitu berdez zure historia zure pertsona ja obetzen Baina, dakizun momenturen batean, voltatuko ezarela zonalde horretara, pertsona eh, muztro hori arrapatzera. Komentatu dugu, bestalditan, nola, ba, ja, rol joku Japone, japoneerrak, badukate olako komponente bat, non, ba, bueno, farmeo edo grindeo ez? Haur e, da, ba, denbora pilo bat eman bar dugula, gauza ba, mekaniko bat egiten, ba, normalean, ba, bueno, e, nivela igotzeko edo eta ba, ba, arma hobeak lortzeko, eta barez. Kas honetan sentitu du sentitzen duzu, Monster Hunter Rise honetan ba farmeo konponente hori dagoela. Ba, ematean bai, badago fiskat, baina eh bueno, suave aguada jokoarierekin. Jokoa joten da, e, jo, da gara, e, garatzen moduak, ba e, zuk argi baldin badokazu eske kontua da eh no los bait eh no baritzen du hala handia hasieran erabilitzak ezun eh musdragin eta gero bukaeran egikozun talde horrekian ordoan e, batzutan igual ez du horren beste pena merezi eh baliabide asko galtzea eh e, munstro batzuk hobetzen ze e, Ba, handiko, ordu batzutara zutara, jo, jokuan esan nahi dutez, jokuan mm. e, kapitulo batzuk aurrerago go, ba, lortuko dituzu e, muztro askoz e, obeak eta oiek e, ba, ke, lekuak enduko diote, zuk mm. e, ordu arte hobetu dituzu nahi. Orduan, bai badoka farmeo puntu bat, baina... E, Benta, bueno, ni orain pixiat iratsaguta e, jokoa, jokua, ba, lasai hartzen ari naiz, ez naiz denbora geroi galtzen ari ba hasierako monstruoekin se badakit, ba historian aurreragina dela, ba joko naizela aldatzen beste pre, beste monstruengatik, se bueno, lasbait, ba, iraupen motza daukate hasierako eh eh Baina, bueno, eh, esan bezala ba simplifikatu dute egin batean, baina, bueno, eh, aukera bat da, eh, norazbait, ba modu eh, lagungarriago batean edo ez horren eh, kaotikoan esan bezala ez, hauzkenean eh, Monster Hunter eh, franquizia da pixkaat, Illuna da pixka ba hori, eh, Ba hori, eh, mundu eh, oso, nola da hostil, eh, arrotz batean zaudez, bai. eh, oso eh, violentoa eta eh, oso pertsona, eh, oso muztro eh, latza kaurkitzen dituzu, eta hemen ba, muztroiek esagutuko dituzu, baina ba hori, eh, jetxi diote biolentzia ba, puntu hori, eta dena da pixka, Cartoonish, ez, eh, marrazki bizitunetakoa bezala, ozada, ez da horren agresiboa. Bai, ez dakit zein ezan goderen zuerazkineko kritika, baina nesean beharra dago, ba, grafiko aldetikan ba, oso-oso polita da joko. Bai, bai, bai, hori onartu hartzaio, oso polita da. E, Nik egin jasen ez ditut e, gehiagiri jolaztu, e, e, Monster Hunter, etzitu jolastu garkatu, e, beste jokuak, e, frankiziako beste jokoak Baina, e, iru, iruditu zait joku honetan, ba hori, e, aurrentzako edo pixkat e, akzesiblea oa daiteko ba pixkat gehiagi jun direla horretara, ez? Mm. Pixkat, e, umentzako egia, gauza batzuk direla oso, oso infantilak. Bai. Eta... Zana? Bai, o, oh, pixka enpasadira pixkat, hmm. e, ez puntu horretan. Baina, e, esan bezala, ba, bueno, e, kolekzio motako joku oiek guztatzen zaizkigun entzat, baditu ba gauza interesgarriak, eta aukera maten ditu esan bezala, ba e, joku, joku oiek e, ezagutzeko, baina niri pixkat, arraro egin zaidana, da adibidez,... ba... Bueno, bat pixaldotzen esan eh, dizudan eh, Mila Jogovitzan pelikula horrekin ez, Mila Jogovitzan pelikulan esan eh, bezala oso txarra dela, baina hor, eh, nolaz bait, bai ikusten duzu, eh, mundu horretako pertsonaiek eh, beste hizkuntza batean eritzen direla ez? hizkuntza arrotz batean, ez zautzen ez duzun izkuntza honetan batean. Baina, eh, joku honetan, ikusten duzuna. Eh, ba hori, beste hizkuntza batean itzeiten ari direla, baina eh, ez, ez dakit eh, ohikoa den eh, Monster Hunter jokuetan, baina pixkat burla bezala ematen eh, duze da. Yeah. Eh, horrela, ba ez dakit, eh, txinatarra ez dakigunak, eh, azten bagara santson txin txin txin, txin eh, horrela. Horrela egin e, goba genu ez, e, izkuntza hori hitz egitegan ba, pixkat horrela iten dute oso infantilizatua eta hori zait gehiagik guztatun, ni gainera ba, izkuntzen zalean e, morratua nahi zenez, <risa> ba ezakit, e, joe, irutzen zait, e, erakusten ari bazara beste norbait beste izkuntza batean ari dela, ba beha, ezakit, ba egin dezakezuz fortzu batez pixkat, ba buena. E, Tolkienek egin zuen bezala e, edo George R. R. E, ba balirioa eta horrelako izkuntza ba, pixka zartuz eta ezakit e, errespetu pixka batekin hartu eta kasunetan ba ia errespetu faltaba dirbitzen zait ba, nola hitz egiten duten pertsona iak ze ba, bueno, hmm. zuk ulertzen duzun bakarra da zu tituletan agertzen denaz ba. hitz egiten dutena da justiz asmatutako hitzekin, ez? Bai, bai. Baina ez azken pentsatzen dut, eh? Azken urteetan agian, ba, pixkat indarran jarri dena, ez dela agian, ba, ba, bueno, ez e, bai hizkuntza bat, e, oh, ez dakit edo, edo bai hizkuntza baten espresiak eta barola inondik ez sortzea, ba, bai zik eta ba, nola baiteko, ba, e, ba, jokoan sartzen dituzun jok, e, pertsona ezberdinak, ba, pixkat bere, bere, Eez ugarri kultural ezberdinak izatea ez eta pixkat e, gogarakartzen da ez ba, nola bagian sinpaken e, Bon ba, bueno, joaten gara e, iristen gara herrialde ezberdinetara eta nola, nola baiit hasieraako ba, bueno, herrialde sartzen garen herrialdetik bukerino ba, e, bukeran dagoen beste herrialde baten bate bueno, e, batera joaten garenean bat dagola pixkat bakiztu ba, hori asmatua dela ez baina nolaiteko ba E, diferentzia kultural handia ikustu duzu, bai adibidez, ba, bueno, nola diren etxeak, bai nola jazten diren pertsonaiak, edo bai nola, pixkat, e, zein diren batzuen eta besteen lana, ez? Eta pentsatzut, egian, ba, ba, ba, bueno, nahiz egian, e, ezkuntza berri bat sortzea egian, ba, ba, zailagoa dela, baina ez dela enbezte kostatzen ez, nola editeko, ba, eta bai hor ba, lakon joku mundu irekiko joku hauetan, horlako ba, ba, beste herrialde bat beste ezezaugarri kultural batzuekin sortzea, ezta? Bai joku askok eh, o sea, ez da beharrezkoa hizkuntza berri bat sortzea, horrek eh, or, eskatzen duen balinguistika aldetiko... Eh, Ba, ikerketarekin, eta... Mm. ...porke zaila da hizkuntza bat asmatzea, ez? Eta nik zut eskatzen baten ba, elfikoa bezalako izkuntza bat asmatzea. Mm. Baina bai, baina uste dut... E, ...zuk esan dozun bezala, ba, kultura ezberdinen... E, ...ba, izlada egitea, ez da horren zaila... E, gauza ezberdinak erakustea ...eta, eta, bueno, ez dut zertan, ba, izkuntza berri bat, edo... Ezakit edo, noiz benka baitzu batzuk esatea eta horrek esan nahi du, ezakit zer honetan ganetan, bueno, ba hori bai. asmatzea erlatu eki bai, no, da eta eta erakurtxi ezakitzu hori esan bezala. Bai, noraita beraztasuna maten dira. aldaketa, e, bai, oza, izkuntzaaren izla da, da zaidana gustatu, baina bai gustatzen zaidana, Da esan bezala, ba nolosbait sortu dutela ba tribu berri antzeko batez, raider hauek eh sortzen dituztenak eh eta ba zara gildegaran dela ba e, hunter munduko ba hiriburua, ez? E, mm -hmm. eiztari eztari dauden iria eta hor e, Ba, asieran, ba, arrera ezo soberoa hartuko diote, paska azkenan, e, raider hauek dira pixka dat, e, rarito hakezela ez, nerd hakezela, osa. E, porque claro, esan dugu ez, es, azkenan da frankizia bat, noan ba, oso mundu arrotz bat da, eta e, bizirik ateratzeko e, bide bakarra askotan da, ba hori muztroiek akatzea ez, eta kasuanetan datoz hipi hauek egiten dutena daela e, muztroekin lagun bilakatu ez, bai. orduan klaro eta hori gustatut zaitu hori hori oso on, ondo egin dute joko honetan eta nol, nola ezbait ba, arrotzu arrotzuezel hartzen dituzte berain filosofia gustu izes berdinia delako baina gero ulertzen dute ba borrokaren bidez ba, azkenean kapazak direla monstruo indartzuak e, garaitzeko eta azkenean ba, errespetua ere du juten zara ez, e, be, gainerako biztanleen errespetua ere duzu, Ba, bueno, eh, pro, pro, progekin edo progekin edo olortzen dituzun gauzekin ez hitz ekin. Orduan, hori irutzen zait eh, nekondo hitzlatua dagola jokuan. Kurioza irutzen zait, nola, ba, joku hau ez dakiz ze urtean kaleratu zen, baina eh, irakurtzen egin ezen ez berez eh, Nintendo DSen aterazen lehenengo? Nintendo hmm. iru, iru DS irudez barkatu Eta, eh, kurioza egiten zait, nola, eh, ba, eh, bizkat, en, bueno, historia hau edo edo kontatu nahi diguten historia hau, eh, zehantzen, zehantzeko zeantzekotasuna daukan, Pokemonen ez azkena baizik eta aurrekoa usteuzela espada eta askudo, edo ez dakitzen zen, eee... Eh... Duela urte bat, edo urte, ter, urte eta erdi edo aterazuten joku bat, non, ba, beskagatzen ba, <coughs> e, kokatuta zego mundu batean, non, ba, Pokemonak horeindikan ez ziren, e, ez ziren gizakiaren lagunak, eta beraz, ba, biskat, ba, hor aurkitzen zen zenitun pertsoneek, biskat, e, ba, bueno, beldurra ematen zieten eta nola nolaiteko zure papera izango zen, ba eh ba bueno, piscaote este, vas con esta lotura hori sortzea eta nola daiteko, ba, ah, es ustezu ke esaten dela Arceus hori, de bai, hori da, Arceus bai. Bai, bai, porque por Pokémon eh su eh espata eta eskutua eh, oje que sandira ba, aurreko generazioko 8ª ah, vale. generazioko vale. eh Jokuak, eta gero egin zuten, eh ba no labaiteko, ba bueno, Pokémonen munduan nahiko berritzatzailea izan zen joko hau. Eh ba, eh usto 4. generazioko ba, aurre garai batean e, leku hartzen dula, ez? Oraindik ba joko eh metadeki ba, Pentsa, ba, bueno, e, Japonia duela lauregun urte izango alitzu bezala. Bai. Ba, e, Pokemonen laugarren generazioa gertatu baino egun e, daka urte batzuk lehenago. E, e, leku hartu, un, hartzen du eta hori, esan esamezela, ba, leku bat, oraindik Pokemonak ez dira e, biztan lehen lagunak eta oraindik dira, ba, bueno ba neko bai e, naturan bizitzen diren bai izaki batzuk, ez? Ba ba, ba txo edo txobatengo bali batzuk dan bai. Ba, ez kurioso egiten zait, nola ba, bueno, ba joku hau ba askoz lehenagotik etorrita, ba oso ba, antzeko historia bat, ez? E, kontatzen digute bakoitza bere unibertsuan, baina antzeko historia bat, ez? Nere buruan mintzat. Bai, bai, bai. Ba ditugu sautzu bai. Ditu gozatzu, Eta, eta hori, badi, baditu gauza batzuk, e, ba, esan bezala e, bueno, teniuztu dela mesu bat, ba, esan bezala igual bosei urte jokoa bat erazenean eta gaur egun oraindik berdin baliagarria dena ez, esan bezala. Ba ez berdin ulertzen e, zahidatze hori eta, eta mesu horiek unibertsalak dira eta, eta bueno, e, edo zein garaitan baliagarriak. Mm, bai, bai. Eta eta hori, zera, ni uste dut ekarri e, e, ba, jokoaren e, garapenera, ekarri ba, ditula gauza interesgarriak, e, niri ba, pixka eta ez ari dena egiten egi guztatu, e, da infantilizazio batzutan gehi egizkoa, agartzen da pertsonai bat katua dela, eta gero bat sartzen gara pertsonai horren historia pixka eta gehiago esagutzen, Eta, ibetsu zait, batzutan direla gauzak ez dutela gehi-egiek hartzen historiaraz. E, bueno, pertsonaia o, hau, bueno, igual, e, uste dut, orainezetun dut gala, e, goratzen naiz pelikulan e, agertzen ziren ere katu izketan egiten duten katuak, eta igual pixket horretatik dago eta horrerit beste bueltatxo bat diote, eta horregatik agertzen dira katu hauek. ...historian, baina... ...ezakit, ba, dukak zabatzuk, ba, pixkat, ezakit... ...ezakit, ez, ez aizkidelea, oa, guztiz, gehiagik e, guztatu, eta, hmm. bueno, e, jokoaren... ...ezan bezala bukararen joz nahiz iritsi, eta guztu dute... E, ...leongaldian, ba... Orbait eh, gehien edo urrunen jokoan urrunen iritsi nahi zen momentuan izan zen, ba dakit, edo edo logo, Zerright, osea jokoan erakusten dizkizuten mundu, eh, bueno, gune gehienak eh, geienak, eh aukera izan nuen eta bueno, egin nuen aukera ba, eh i bat eta orain esan bezala, ba bueno, polikiago baina eh aukeramango dio jokuari eta joko naiz ba pixkat lasaiago mm. ba jokoa ezagutzen ze esan bezala ba, e, baditu ba nere joko jo, joko txekomodura ba, e, egokitzen diren gausa edo ne dizu jokoetan gustatzen saizkean gausa batzuk beste eta orduan bueno, esan ba, bezala bizela ba, pixka lasaiago edo interneta eh interneta ezdependentu berrez duzun e, momentutan ba, ba, jarraituko dut e, jokoan aurrera egiten eta ikusten ba bezala e, joko honetan ezberdintasuna handiago dago en gamean edo jokoan bukaraldean saudaatzenan ba sortukozun taldea eta hori da orain eh pixkat e, Atentzioa edo niri interesa daukane joku honekiko ez ikustea bukaeran ba ze, ze monstro erabiltzen diren eta ze, ze gauza dituzten e, ezaguttzeko. Gertatzen zaiz duzure nirik gertatzen zaidan bestela, non joku batez ez baduzu bukatzen ez eta batez ere erosi duzunean. pixkat bat zure hor zure buruan ez, gelditzen da bukatzen duzun arte tere. Nedi batez ere holako no. ba, holako ba, ba, kristonako diogenes digital ikaragarria daukat eta ba, askotan gertatzen zait, ba, bueno, iztalatuko joko hau, aber benkoz pasatzen dudan ez, eta horrela ba, ba, ba, kontatzen dut nere huruan hau ba, ja gainditu dela, ez? Pena merezi izan zuela bere momentuan hau erostea. <laughs> e, bai eukidut pixka eta hori, Pix, e, baina ez da horren noikoan ne, neregan eta Gertatu zait joko hauekin pixkat, e, eta usta dut e, ez nuela komentatua horreko aldean, edo igual bai komentatu nuen, e, Pokemon e, buruzko ba, lehenko bidai egin nuenean, eta gertatzen zait Pokemonekin eta joko honekin gertatu zaitin batean, e, interesagarria haiten zait dela asiera. Eta gero, iristen dela momentu bat, non, ja, bapxiat ga, galtzen du nahi interesa batzutan jokuak. Eta Pokemonekin, azken aldean, asko gertatzen eritza ditu hori ez. Guztatzen zaita hasi era, helengo le bizpairu gimnazioetan aurrera ditea, baina ja, gero, iristen da -e momentu bat, non, jokuak ja, espertu ditendit, eta engrinde hori edo, um, bueno, E, modu oso errefikakorrean ba, e, muztro berdinak edo e, etxai berdinen aurka barrakatu beharitzatea batzkenan esfertzen dit, ez? Konfesatu behar dut, ba, nek bai, oso antzeko sentimuendo bat izaten dudala eta gainera, ba, honetan, ba, neko gogorre eman didala zer, hein? ba, bueno, azte honetan e, ba, ez naiz maik jokutara tarajola aztera juan, eta ba, bueno, etxan egonez, zolako, ba, ba, bueno, ba, joku ez berdinakor probatzen nituenak eta barri Eta nola gaitez, ah, bueno, a ber, gustatzen zaita, lehenengo igual ordua oso ondo dago, eta ja egian bigarren ordutik aurrera, no, ikusten nuen, ez? E, zen bat denbora edo zenbat zen bat lan? Eskatu beharko zian joko horrek, ba, ja, gogoak entzan zidan, ez? Joko horretara gola Bai, bai, bai, nari, azken asko gotatzen ari zaito hori joko ekin, eta, bai, eh, san bezala bat azken aztetan, pila bat joku e, probatu ditut, baina esamezela lehen gortu erdi, askotan lehen gortu erditik ez nezpazaratzen, ez? Ikusten dut mekanika eta azkenaren ez hau e, konbentzitzen eta dezinstalatzen du joko eta ez zugalduko orain txertan denbora horretan, ez? Bai, eta bai, gainera ba, ya, izaten ditugun ez hainbeste e, joku jolasteko? Hori hori da, bai. Iriztan erriztan momentu bat nuen janpiskat e, gorroken zeintz hori gutz eh e, ez sieron ezbait atentzio deitzen ja es amore baten dut eta esan, right. ez dut bezu haraitu eta izan bezala ba, e, a, aste hauetan gainera lanarekin ere or, denbora gutzego dauka orduan e, ba hori Maia jarritzen dut jolasteen aurrekoan ekarri nuen Archive Nights, eta hmm. bueno, pixkat koneksioa daukadanean denean joko hori jolasten dut eta pixkat ba, denbora galduetan edo ordu ba pixkat ez da eh eh la momentuetan ba, e, egon jai ordu eh aukera ematen ba Monster Hunter Stories onari. Mm -hmm. Eta, bueno... Eh, Uste dutakarikon nota faltatzen zaigula, ez? Eh? Nota faltatzen zaigu, ba... Bueno, eh, ka kasu honetan, ba, bueno, prezioarekin eh, neuka, bueno, a, eraliko nun aurkako ez da baina begiak irek izkia zu eta razia okaz zu. <risa> ba, askotan, eh, bide, bueno, mugikorrerako jokuekin, ba... Nolaz baita, zerbait e, bait negatiboa bezala ikusten dugu ordaindu barri izatea, baina, ez dakit, konsolaterako, pleirako jokuak e, ordaintzen ditugu iruro ge, iruro euro, ino gara zer egabea, orduan. Bueno, e, kenduta hori preziaren kontu hori kenduta, joku hori izazpi bat jaerko diotzean bezala. Ba. E, baditu gauza e, positiboak e, esan bezala Vesela joku gustatzen zaigun antzat eh mota honetako e, koleksio edo e, monstruos berdinak ezagutzeko eh abentura e, baina bueno itutzen sait hori e, joku esan bezala unihortxo nahiko juna denez eh indut saiakera bat ba hori simplifikatu eta Errazteko eta batzutan uste dut e, pixkat pasa zaiela ez? Bai. Yeah. E... E, simplifikatu egia edo infantile egia inzaizkiela alderdi batzuk eta... Hori da pixkat e, batzutan guztatu ez ari dena, baina bat ditu... E, Gauza pozitibak eta esan bezala, baina... Eta somatu da dira? Eh, ez dugula komentatu zen azkenen ba ba bueno orlako, ba, prezio bat ordentzea joko ati, baten truke daude kala berea dela ba, ba esperientzia premium bat dugula ez daudela ez eh, iragarkiak ez daude orlako popapá que ez daude jema que ez daude dau de... orlako gauza que está bai bueno fisio orreta harrintzen ba jola hartu dezakizula edo zein momentuan ez eta eh, azkenan sartzen zara ta ez duzu inkantzerigez Inongo ba, gauza kolekzionatu e, behar izatea edo piletu behar izatea bali lortzeko gero gauzak. Mm -hmm. Eta bai, hori abantaia izubarre bat da. E, eta bai, zori txarrez, ba mugik horrean, e, oitu gara ez hor baina oitu gara e, doakotasun horren truk ba, denbora galtzera ez. E, gauza askotan baliabidea pilatzen eta gauza askotan bai. ba bueno beste plataforma batzutan, eh ditugun jokutan, ditu un joku ba estu gutela estu gutela hori eskatuko, ez? Hori da, hori da. Ba horzten Monster Hunter Stories, e, esan eta bezela e, Google Playen 24erotan daukazute joku printzipala eta ba ba bueno Probatu nahi boztute doan ba, aukazutela, Monster Hunters eh, Stories, ez dakit doa izan, episode one, edo orlako izeneko, ez dakit doa izan, first, no, first, first, first, first, first, first. Eh, the adventure begins izenekoa. The mm -hmm. Adventure ba, bueno, probatu nahi boztute, hor da, aukera doainiko eta aukera premia. Eta, hau esan da, ba, musika pixkatiko igoko dugu, eta jarraia Magic the Gathering, edo, bueno, Magic Arenarekin joan goara. Namaste, laste, knasteetan, ba, e, mailikaren ara jolasten egona, naiz, edo bueno, jolasten saiatzen egona, ez? Eta kontatuko dizuet pizkat, ba, izain izan den nere esperintzia. Eh, ba, bueno, ezagutzen ez duzu zu noi, eh e, ba, bueno, bat, baten aurkako joku bat daukagu, e, ba, kartak, karta joku bat da. Eta ba, pixkat jokuaren e, ba, a, ba, bueno, ba, aldere interesgarrietako bat izaten zen, beintsat fisikoan, ez? Ba, karta batzuk besteekin aldatu genitzakela, ba depende ba, nola baita ze karta sorta sortu nahi dugun, edo ze karta interesatzen zaizkigun, adibez ba egiteko eta ber, Beraz ba ba bueno, au e, e, ba, bueno, siglekin e, identifikatzen da edo Trading Card Game, ehz, aldatzeko karta jokua. Eta bueno, ba joku hau oso oso oso zarra da. Uste dut lehen edizioa gaizkiz banago 80 eta ia laro gaita margarren urtean aterazela. E, Kartajoko onen sortzaia edo sortzailetako bat oso famato da, Andrew Garfield. E, ba, jo, ibarakatu Andrew Garfield. <laughs> Andrew Garfield aktoreaz. E, Spider-Man. Hoi e, ba, joan ze... Gar Garfield. Garfield, deituko dugu, orain ez dut e, gobaratzen izena, esan duetan Andrew, eta ja nero gurean Andrew da. E, <laughs> Baya, bueno, e, joku hau ba bueno, eh Hokuau, ez ama ez dela, ba bueno, berelen distio ateratzen eta hortikan aurrera, ba bueno, peskat estan egin zuen eta agian e, ez nago ziur, baina pentsatzen dut izango dela gaur egun e, indarrean dagoen e, karta jokurik zaharrena, ez? Baina ez e, trading card game e, formatuan, ba karta a, joku karta e, zarn ezen daiteke. E, kasunetan, eta pisk, pentsat e, bueno, eh hasieran kutsi gora bera, ba, urte bat, bi urtero edo ba, edizio berri ateratzen zen, peska, e, tematika berri batekin eta karta berri eta bar, eta piskaz saiatzen ziren konpontzen ez, aurreko karten e, arazo batzuk, ziren, ba, ba, karta batzuk oso indartsuak egizaten ziren, edo karta batzuk ez zuten ezertako balio eta bar, eta gaur egun kutsi gora bera, ba, ba, urtero lau, lau espansi edo lau edizio ateratzen dira, lau tematikaz berdin, Eta ba bueno, pa bat, ba eh hoi, be, berri hoiek batzen dira aurrean dauden beste beste ediziotara, ez? E, kasunetan, eh pixka da kar, e, joku fisikoan, ba, bueno, ba, bere isla digitala. Eta izango ditugu ba, ba fisikoan ditugun karta guztiak edo pentsat gehienak, ez daki guztiak, baina bueno, gehienak seguro. Estan ditu, izango ditugu, ditugu eskura jokuan. Eta, ba, pixkat, e, ba, ba, bueno, mm, eskuragai izaten diren metodo berdinekin, ez? Ba, bai, hasierako e, karta ba, sorta bat erostea, edo eta sobreak erostea, pixkat, azierako ba, karta, sort, karta sorta hori indartzeko, eta, pixkat, ba, ba, bueno, zuk e, jakiteko, ba, ze taktikan, edo ze e, ezaugarritan, ez? Indartu nahi duzu, eta bar, eta, pixkat, ba, bueno, esamezela, ba, maigarena... E, Joku fisikoaren isla ba, digitala dauka dugu. Nola jolasten da Magic Ba, bueno, oso simplea da joko eh Magic jolastea. No, no, bat baten auka jolasten gara eta txanda bakoitzero, ba, e, ba, karta batzuk jolasztuko ditugu. Ze karta ditugu? Ba, ba bueno, badaude, eh, joko ba ze e, ba, karta garrantzitsuak diela, mana edo lur kartak eta ba, hoiek emango dizkugute puntu batzuk eta puntu hoiek E, balioko digute, ba, beste karta batzuk jolasteko, ez? Adibidez, ba bueno, eh txanda bakoitzeko, ba, hm edo mana bakarra jolastu ahalko dugu. E, beraz, ba bueno, lehen txandan karta bat izango dugu, eh bigarren txandan beste bat eta horrela, ba, pizkat joango gara, ba, txandaro, e, txanda bakoitzeko, ba, gure gure mana edo gure lur kartak eta, ba, aliketa gehiago izango ditugun, e, bon, E, gehiago ditugunean, ba, monstruo edo, bueno, izaki ez daki, aterako ditugu, ez? Zerren, gainera, ba, bueno, karta bakoitzak izango du, ba, bere kostua, ez? Normala izango dira, ba, e, islatuta, ba, zenbaki batean izango dela, ba, edozein mana motako edozein lur motako, ba, karta horiek izan beharko ditugu eta gainera, ba, kolore e, ba, bateko edo besteko E, ba, ba, lur mota bat, ez? Zadib ez, ba, iru, iru, e, karta batan aurkietuko dugu, iru bat, eta, ba, mm -hmm. e, kolore gorriko e, olako e, simbolo bat, ez? Horrek esan nahi du, ba, iru karta behar ditugula edozein karta, eta gero gutxienez gorri bat, ez? Orihola zeko, beraz, ba, bueno, karta bakoitzak bere, bere, bere kostu izango du, Eta kostu hori ordein duko dugu ba, lurkarta hoiekin edo mana e, karta hoiekin. ez, Esan dudan bezala, ba, txandaro hoietako bat atera al izango dugu. E, karta hau hortz ezberdina ditugu, batetik, ba, lurkarta hoiek ditugu. E, beharrezkoak izango direnak, baina bestetik ere bai, ba, izango ditugu, ba, e, ba, sorginkeriak adibidez, izan daitezkela ba, ba, aldi batean erabiltzeko sorginkeri kartak, Edo eta, ba, e, ba, bueno, orre permanenteak diren karta batzuk, sorgin karta batzuk, ez? Ere bai izango ditugu artefakto batzuk, direla pixkat antzeko kartak izango direla, baina beste ba, beste zaugarri batzuk izango dituzte, ba, dibidez, ba, emango dizkigute gute, ba, lur manageio emango izki edo karta batzuk indartzeko baliko digute. E, kategorias berdinak adukat ez, teren, ba, bueno, depende nola sortzen zure karta sorta, ba, e eh ba bueno ba, interesatuko zaizu adibez ba sorginkeri gehioz edo artefatu dei geoz hartzeko edo orrelakoak. Er ere bai ba horrek hoietaz beste e, izakien kartak izango ditugu eta izakiek ba bezala, beste kostu bat izango dute eta ba ba e, batzuk izango dituzte ba adibidez ba indar bat defentsa defentsia balore bat Eta gainera, ba, di bez, ba, ezakitez, ekaz egiteko habilitatea edo, ba, ba flankeatzeko habilitatea, habilitatea ezberdinak izango dituzte. Orduan, ba, gure txandan esan bezala, ba, ba, eskuan izan ezkero, ba, lurkarta bat jolaztuko dugu eta alizan, alizatema dugu, ba, e, ba bueno, gure, gure eskutik, ba, mana bat eskatzen duten, karta horiek jolaztuko dugu, jolazten saiatuko gara eh bigarrenshandan ba bi izango ditugu eta beraz ba bueno ba, karta boteretsua bat botatzeko aukera izango dugu edo bi karta ba hasierako bi karta ez eh atera algo ditugu ba pixkat guk joango gara sortzen ze estrategia ta ze pena merezi digun ateratzea ta ez ateratzea az e, e, Nor, jokalari bau egitza hogei puntukin edo hogei puntuko bizitzakin hasten ba, e, da, eta ba, jokuaren bete beharrezango da, guk e, etxaiaren puntu oiek jeistea e, e, edo kentzea, hogei puntu hoiek e, horretarako, ba, bueno, normalean, ba, ba, izaki oiek erabiliko ditugu, e, izakiak aktibatzen ditugunean, ezaki er, batekin erasotzen dugunean, ba, e, karta giratzen dugu, Eta horrek e, abizatuko dugu, ba, e, karta hori aktibatu dela. Zergatik. Zeren, normalean, ba, karta bakoitza behin aktibatu bal, izango da. Eta aktibatu ezkero ez du balioko ba, defentsarako. Zeren, e, guk eraso gure etxan da, bukatzen den, gure etxaiak berdina egiten saiatuko da. Eta, ba, erasotzen badigu, ba, e, guk izaki karta hori e, erabili dugunez, aktibatu dugunez. Ba, ezingo ez dugu defentsarako erabili. Baina ez, badugu erabili, pixkat, ba, piskat, ba, ezango dugu hor nolabaiteko, ba, ba defentsa mota bat, ez? Eh, horretan ba bueno, Dayerzek e, azken saion esplikatu zuen e, jokuaren e, piskat antzera, ez? Eh, Flesh and Blood non, ba, bueno, depende nola erabiltzen zen un karta, ba erasorako edo defentsarako bali zuen eta ba bietarako ezintzen erabili, ez? Eta hemen ba, bueno, eh, eh, no ez jokoa ba, maituko da, noez, gure tsailari 20 puntu kentzen badizkigu edo berak guri kentzen badi, badizkigu. Esan bezela jokoa oso zarra da eta beraz ba, urteak joan hala, eh ba bueno, berritzeko ba formatu ezberdinak atera dira, zeren ba, bueno, hau borroka mota hau, ez, eh, estandarra deitzen de digu da pixkat jokuaren modu prinzipala, baina ba, beste modu batzuk atera dira. Gehienak, esamezela, ba, bueno, ba, oso karta joku zarra delako eta gaur egun oso zaia delako lortzea, ba, adibidez, ez? E, laro gehi garen kar, amarkadako karta bat, hori, ba, lortzea oso zaia izango zaigu eta beraz, ba, atera dira, ba, adibidez formatu batzuk, edo jolas muda batzuk, non, ba, urte batetik atzera dauden karta horiek, ez digute balioko edo eta ba e, balioko dute baina ba ba debekatutako karta batzuk egongo dira zeren oso indartsuak dira eta barrez. ez honetan ba magickarenan ez daude formatu guzti hauek baina badaude ba, daude, ba e, orain e, komendatuko dizki, dizkizuenak e, batetik kan standard izango dugu kasu honetan e, komentatu dizuetan bajolas moduan e, Hau da, Competiti One den modu ofiziala. Eta, ba, kasu honetan, erabilgarriak diren kartak izango dira. E, gauden denboraldian ditugun karta hoiek, eta aurreko denboraldiko kartak. Ezingo dira, e, ezingo dira ba, atzerago, ez, duela irulau urteko kartak, ezingo dira erabili. Zergatik egiten da, bueno, alde batetik, ba... <laughs> dirua lortzeko ez eta jokalariak biskat eukitzeko denboraldiro bakarta berriak erosten eta bar, baina bestetik ere bai, ba ba, bueno, ba, esan bezela, badaude jokalariak non duela igual 2 urte utzi zuten jolasteari, utzi zioten jolasteri eta ba gaur egun ba sartzen badira, ba, ba agian ba bueno, erosteko bakarta berriak edo eta ba bueno, beste modu batera jolasteko non kartaztarrak erabil daiteke, ez? Baina azkenan ba bueno, e, kompetitiboan dagoen e, indarrean dagoen modua, estandar modua da. E, esamestela modu honetan, ba, bat, baten aurka jolasten da, hogei bizitza izango dituzte jokalari bekoetzak, eta, ba, hau, e, gutxienez, e, irurogei kartakin jolasten da. E, normalean, e, karta hortan nahi dugun handia izan daiteke, baina, ba, bueno, horre, uste dut mailikarenan ba, berreundar horreitamar kartara limitatzen dela, baina, bueno, normalean, ba, bueno, irurogei kartekin estandar formatean jolaztuko dugu. Beste formatu bat, edo beste jolas moda izango da, alkimia formatua. E, hau, estandarren oso antzekoa da, baina ba, e, ba, nola diteko espansio bat sartu dute e, jokuan, eta ba, bueno, gure karta kartazorta asierakoa e, eskuraga izango dugu, eta gainera ba, nola espansio espantzio bezala ba, beste alkimia ezeneko karta batzuk e, beharko ditugu. E, E, e, jolas modu hau, ba, bueno, zalegoak pixka baztertzen ari da, eta e, komunitateretza gustatzen zergatik zeren, e, klaro, fizikoan e, ezin ziren kartak obetu edo okertu, ez? Adibidez, ba, oso indartxu bat ateratzen bazen, e, ezin zuten e, karta hori nolabait e, nolabait nolabait e, Ba, indartu edo, ez? Ze karta ateratzen eta ba hor dago eta egin ziteken gauza bakarra zen ba, karta hori debekatzea kompetitiboorako. Kasu honetan alkimian ba e, e, aplikazioan bakarrikan eskuragai dagoen modu bat da eta eskuraga modu honetan ba, e, karta batzuk pizkatza e, etoko dira kontpensatzen, ez? Karta batzuk bestekin. Ze gertatzen da? Ba au jokalariei ez zaiela e, gustatzen zeren Konpetitiboaren pizkat martxa jarretzea ba nahiko garestia da eh esan beste urtero cuchinas carta sorta batero si duzu eta gainera ba espansio batzuk e, eta claro horri gainera batzen badiozu bagian zuke asko erabiltzen zuen karta bat ba nola daiteko ahultzen dutela ez ba oso indartsuako oso indartsua delako eta bar Pa, ba, klaro, pixka bat e, zure, mm, zure karta sortaren e, taktika gian, ba, pixka okertzen dute, ez? Eta, ba, esamestela, ba, komunitatera ez ari guztatzen, eta, esamestela, ba, beste aldetik, ba, e, alkimia karta horiek behar dira, non gainera, ba, gareztiagoa da, ba, horretara jolaztea, ez? Hau, e, parentesi bat egin behar dut, e, magikanaren er, ara jolaztea, dela gutxi gora bera, ba fisikon jolastea baino, ba, ber ba, berdina duka, eh? Digitala denarren, ba, eh, <laughs> jokua, eh, gutxi gora bera berdinetan eh, mugitzen da. Eh, fisikoan erozita baino. Eh, izan besteela ba, bueno, aquí me ha moduau, eskuraga daukazute, baina ez da asko jolasten eta, izan ba, komunitateak baztertu egin, egin duen jolas modu bat estan da. Beste alderei bai, ba, e, historiko izeneko jolasmo izan dugu dugu, non ba, eh karta guztiak onartzen dira. E, alkimiako kartak ere bai eta ba bueno, badaude debekatutako karta batzuk gaina oso gutxi dira. Zer esan nahi du ba mailikarenako karta guztiak onartzen direla? Ba mailikarena, usteu gaizki ez gara hau eta bisiamatasgarren urtean ateraz Ba eh ateraz zutenetik aurrera dauden karta guztiak onartzen dira. Naiz eta ba, beste ba ez duten balio, ba, e, modu historikoan balio dute. Eta beraz ba, bueno, jendeak hau naiago du zeren ba bueno, ba, esan bezala, ba, agian ba gustoko duzu daukaztun baraja bat sortuzu, ba, hau e, ba, izakiek, izakiekin egingo e, e, dut eta beste hau ba, ba ez dakit, ez, e, magiarekin egingo dut eta azkenan Ba, bueno, balio diztu nolabait, ba, karta sorta bat, estrategia batekin sortzeko, eta badakiztu, badatorren urteetan, ba, agian, atera diren kartekin, ba, agian, ez da inefektigoa karta sorta hori, baina behintzat, ba, hor eh, eh, magikek ez diztula ikutuko, ez ditula obetuko edo okertuko, ba, eta hor geldituko dira. Jo, eh, Jolaz moda, ba, nahi, ko gustatzea jo jendeari, zeren, haste da ba bagian ba, ba duela lau 5 urte eh utzi zioten eta berriro sartu dira eta hartutena ikarta berriak so, eh erosi, ezta? Ba, zentzu horretan ba modu historikoa, ba e, ba bueno, eh segur aski izango da. Hau berdin berdin jolasten da, bat baten aurka 20 bizitza eta gutxienez 60 kartakoko karta sorta bartekin. Eh eta azkeneko, bueno, gero dago e, ero badago gupa, ba, explorador modua, eh, non, ba bueno, ateratako karta guztiak sartu daitezke, eh alkimiako karta kanpoan geldituz. Eh, badaude debekatutako karta batzuk, baina oso gutxi dira, eta orokorrean ba, bueno, eh, jendeari ba nahiko gustatzen zaio zeren, ba, hau fisikoan dagoen e, pioneer izteneko formatuaren moldaketa bat da eta formatorra fisikoan ba nahiko dao, nahiko jende dago holazten modu horretara eta beraz ba bueno eh bilatzen daute ba, digitalan jolasteko aukera, ba eh kasu jolas moduarekin e, azten dira eta free to play jokalaintzako ba da pixkat, e, gomendatzen den e, jolas modua. Eta azkenek ba daude bi, beste bi jolas modu dera azkenan ba piskat, e, berdina dela eh Brawl e, historiko eta Brawl standard biak, ba bueno, he dugu, ba, bata, Brawl, ba estandarko kartaekin eta beste Brawl e, historikoko kartekin. Baina kasunetan da eh fisikon jolasten den beste jolas modu baten isla e, dela eh de la azken urteetan, ba ba e, jolasten den jolas modua de la Hau bilatzen mozute, ba ikuseko dizute, ba pila bat eh baraja hor interneten eta bar Magic Commander. Kasu honetan, ba, jolas modu ezberdina da, zeren, ba, bueno, e, depende ez de jolas modua braul estanda edo braul historiko, ba, irurogei edo unekok ka, egun kartakin jolastuko da, eta kasu honetan, ba, e, aleatorioagoa izaten da jolas modau, zeren, e, ba, irurogei edo karta hoietan, e, kopia bakarra Albi detzen da izatea, ba, karta, ba, kar, karta bakoitzeko. Hau esan nahi du, ba, izatea mozdu, ba, kristonako, e, ba, izaki bat oso indartxoetabar, ba, zure barajan, behin bakarrikan sartu halko duzu, ez? E, horrek zer esan nahi du, ba, pixkat, e, behartzen dula jokan larian, nolabait, ba, pixkat... E, improvisattzea eta ez da hainbeste ba, ba, metan sartzera ez eta horregatik bada pixkat ba, komunitateak nahiago duen e, jolas moduak zenen pixkat ba, albidetzen du batetik jolas e, e, jokalari berriak e, jokuran sartzea eta gainera pixkat ba, da modu ariñago bat ba, mailen sartzea ez e, honek badauka bere bere esezgarretasuna zeen badauka horre bereizakin artean ba, izaki bat izango dela gure komandantea eta bueno, bere habilitatateko izango ditu eta barbela brawl ba, e, jolas modua edo e, fisikoan ko Command jolas modua izango dela ba, jokalariek e, nahiago izango nahiago duten e, jolasmouak e, hau e, komentatu barhar da ba, ez daukala bere alde kompetitiboa hau da bazuk e, kompetitiboan jolastu nahi baduzu mailek behartzen zaitu ba, e, standdar jolasmoua jolaseaak E, komentatu duguna, azkenean ba, karta pila bat daude eta beraz ba, sartu barkara ba, jokoaren monetizazioan hau da nola lortzen diren karta berriak ez ta esatela ba, bueno, jolasten hasiko garenean eta segurazkilehen egunetan ba, pillo bat karta emango dizkigute, baina era ba, bueno, nik nire horrelako nire mailen bidai honetan deskubritu nahiun. Eh, Gaztel eraz, ba, biz, bizpairu kanal YouTube-en nonkode batzuk ematen dizkizute, ba, piskat, ba, karta berriak desblokeatzeko eta bat doainik. Baina, ba, egia da, ba, bono, lehen azte hori edo lehen egun horiek pasatzen direnean, ba, kartak lortzeko ba, moduak izango direla eh, ondoren kontatuko ditu danak. Batetik, jolasten eta irabazten. Hau da, ba, bono, azteko eta eguneko objektiboak lortzen baditugu, Ba, e, emango izkigute normaleun urrea eta urre horrekin ba, e, ba, bueno, karta berriak ero zehalko ditugu, e, ditugu edo eta ba, irabazten badugu, bai, ba, karta berriak emango izkigute edo sobre berriak beste alde ere bai, ba, komodinekin hau da e, karta sobre berriak iretze, irekitzen ditugunean atera ba, daiteke komodinak, eta komodin hoiek e, izango da gure haukera e, pixkat eskuratzeko karta bat eh komite behar dugu nah, da. Zu badakizu ja jokura jolaste madakiztu eta daramazu igual 3 4 hilabete eta badakiztu ze karta lortu nahi duzun zure barajarako eta e, zure estrategia burutzeko eta barrez. Bakasunetan, Ba, hauek aldatzen baditugu e, atera bada karta hori, ba, e, ba, bueno, karta hori eskuratzeko aukera emango digute. Baina, esan ba, bueno, nahiko komite tartean garestia dadztenen Ba, sobreak ireki beharko ditugu ba, komodinak, komodinak eskuratzeko, eta bestetik ere bai, bas, e, ez dakizten sobre irekitzen ditugunean, nola behiteko konta dore eh, batean, hor, ba, igotzen joango da, eta e, be, dena betetzen dugunean, bas, e, komodin gehiago eman goduizkigute, ez? Bestalde ere bai, ba, bueno, erosi ditzakegu busterrak edo espansioak, ez? Hau izango dira, ba, denetan ikusi dituzuten sobre, sobre oiek, Non, ba, bueno, ba, ez ba, dakit ez, e, 6 azpi karta etortzen dira, eta, ba, bueno, abertze karta ateratzen diren Azkenean, ba, esan dugun bezala, ba, pixar loteria da, lootbox bat bezala da, eta, ba, bueno, zuk erosegitzak ez zu booster hauek, eta aber, ateratzen zaizun behar duzun karta hori. Mm -hmm. e, gero dago beste modu bat dela draft. Jolaz modua, hau da e, neri, bueno, interes gehien sortzen zaidana, zeren, ba, tematika berri bat ateratzen denean maikken, Dendetan eta barro... E, Piskat, antolatze dute, e, draft jolas modua izaten dira, ba, irekitzen dira, ez dakizten bat sobre, ba, dependezten bat jokalari dauden, eta, e, ba, jokalari bukaketza sobre bat irekiko du, eta sobre horretatik, ba, karta bat eskuratuko du. Eta, e, sobran dauden beste kartak, ba, datorren go jokalariari e, pasatuko zaizkio. Eta horrela, ba, jokalari bakoetzak sobre bat irekitzen du, papapapa, eta dira peixat, ba ba kartoiek bueltak ematen, e, karta guztiak e, lortzen diren arte, ez. Zen ba, ba, bueno, izan bezala. hau e, jolasmo honetara jolasteko ordaindu berda ko 1000 tartean, e, jokuak eskentzen dituen eh baliebidekin egin daiteke, baina ba epe segurazki ordaindu barko da. E, azkenean azkena loteria bat da, zeren, atera alzaizu kristonako ba, kartak edo ez baian ba, bueno ba, kartak eskuratzeko ba, modu bat dauka modu bat da eta ba, azkena eta basikoena izango da ba hasierako karta ba, sorta bat erostea hau jokoan hasten garen ez da berrezkoa zeren hasieratik ba ez dakizten bat karta eskuraga izango ditugu doain. baina negia da ba adibidez neki ni bezela ba saiatzen bazarete ba, YouTubeko kanal batean ikusi zaber free to play gomendatzen den hasierako e, kart, e, karta sorta bat eta bar Go, e, gomendatuko dizkuzte. Pila bat karta ez dituzula eskuragai. <laughs> Orduan, claro, eh horretan ba bueno, izan bezela, ba boosterrak ditugu edo ba aldatu, edo ba, ba tematika berri bat ateratzen denean, eh ba, espansio bat edo ateratzen denean mailiken, ba e, espansio horretako hasierako ka, karta sorta erosi dezakegu eta ba hortikan pizkat biltzeaz. Gainera ba, bueno, jokuak esan bezala, ba. beste bestetik bali, bi baliabide dauzka, batetik urrea eta bestetik eh, gemak izango dira, gemak eh, baliabide premiumak dira. Urrea, ba, eh, jokuaren barruan eh, gauz gauza esan dezakeu garrantzi gutxiko gauzak erosteko balio, balioko dute. Eh, ez da, ber eh pentsa todos desde la ba, eh, gemak diru erreala erabiliz erosi daitezkeela. Eta, ba, esan bezala, ba, esango dira, ba, sobre berriak eskuratzeko aukera, ba, bueno, azkarrena, edo drafetan sartzeko aukera azkarrena, edo eta, ba, bueno, kartak erostea eta bar. Klaro, hau esan da, zetsa pasartu ez duet, bainan, klaro, zein danera esperientzia, sartzen ez jokunetan, eta, e, ba, lehena, Pilla bat karta ematen izkizute, eta ireki gehieta bost sobre, eta dauzkazu bosteun hasierako karta sorta, eta, bueno, dauzkazu gauza pillo bat, ez? Eta, klaro, nix, sartzen ez, eta esango, bueno, ehingo tutoriala. Eta du tutoriala, eta gauza askoz gehiago ematen izkizute, bua, ikaragarria, tal. Eta esaten bueno, bat tutorialan nahiko koldo moldatunez, joan gonez, jolaztuko gautaren e, <laughs> Eta sartzen zara eta ematen izkizute, ematen izkizute paliza batzuk ikaragarriak. Ikarra garriak, eh? e? Osa, e, ikarra garri izaten da. Claro hau lehenaldia esatu dut, ba, ez dakit, e, joe, e, moldatu behar izango dut nere kartaz hortan zeo zer, eta azten zara biratzen kartaz hortak, abertzez hartu dezakezun, zerrez, hau beste dut. Egoten zara igual biru ordu, ez? Nolabait, e, kartak begiratzen, zer, sartzea komeni zaizun, zer ez komeni, eta bar, ba, zene azkenean, ba, ba, esan bezala, kanala huetan, ba, gida bat emate dizkizute baina no, karta hoietako asko ez dituzu. Eta beraz, ba, dituzunen artean, nolabait, saiatzen zara bilatzen, ez? E, zein den, e, gertuagoen, dagona, eta bar, ez? Eta berriro sartzen zara estanderen, eta emate izute, kristonako paliza bat, ikaragarria. Ikaragarria. Ikaragarria. <laughs> Eta orduan, oh. ja, ta, ni ja, ja, aserratzen aste nintzen, zeren, ez ato, hau ezin zin da izan. Eta egiten salto jugiora. Eta jugiora berdina. Sartzen zara, emateizkizute kartapioa, sartzen zara e, tutorialan, egiten duzu, sartzen zara kompetitibura, eta kristonako paliza. Eta ni esaten, hau, zegertatzen da, ez dut ulertzen, ez dut ulertzen, zeren ni joate naiz, zez, txandaro e, lu, manakarta bat ateratzen, gizaki bat, edo, e, izaki bat edo bi ateratzen, magiaren bat, Eta besteak egin du bere bere beretzandan batera, ba ez dakiu tes, bai bi karta, bi, bi lurralde karta, baina gero monstruo bat eta monstruo ei sakrifikatu du eta tera du beste bat indartzuagoa eta gero gainera e, magia bat eta eta ni flipatzen zeren, ez dut ezagutzen, ta gutzenen beste jokoa eta batez ere jokoaren meta eta ezatu jo, ari daiteen, hau, ez dakite zen ba gusta de bi egin ditut. Nola izan daitekea, hau, ez? Eta orduan, hastanez, ba hori, izan bezala, youtube sartzen ez, ber ikusten ze gomendatzen den hasierako jokalarietz, jo, jokalarintzako eta bar, eta etenak esat dute, ba, e, gomendatzen izula asieran, ba, botaren aurka jolaztea. Eta behin ba, ba, lortu dituztula balia bideak eta askuratu dituzula karta berriak eta bar, normalean, ba, boten aurka jolaztea duzunean ba, azteko eta egune komisioak e... Egi, e, lortzeko ba, balioko zaizu Eta beraz, ba, bueno, balia bide oiekin Joango zara pexka bat ba, Zure jokuaren ezagutza Aunditzen eta Zentzurretan, ba, bueno, Joango zara berriak Lortzen eta e, kartagoiekin ba, ba, Ikuseko aber Berbali zaizun edo ez, eta pexka bat Joango zara jokuara ez ulertzen Eta behin joko ulertu zula, gomendatzen dizute ba, ba zakit, ez? Probatzeko badiez ba, ba jolas modua edo Alkimia jolas modua edo eta Baina ez hartzea kompetitiboan. Zergatik? Zergatik kompetitiboan? Lehen batez ere lehen partidak, ez? Jolas zara pizkat. Ba, hasi ba, ba, berria den jendearekin eta beraz ba bueno, hor ze zer irabazi, irabazi dezakezu. Bainan ustedu dela hogei garren partidatik aurrera edo, hasiko asik, zara jolazten hor dagoen jende guztiarekin. Eta esan bezala, ba, gertatu kozaizu, niri gertatu zitzetan bezala, dela, ba, jende guztia hasten dizu paliza ikaragarriak ematen, ez? Claro, Ordun zein da nire, klaro, <laughs> e, e, klar, nik irizten ez momentu horretan, non, joe, sartzen ez hor e, aplikazio batean, ez? mailik aplikazio batean, Kontatze izkizu jende guztia, bueno, YouTube-en ez, ze ondo dago ba, oie, karta oiek aldatze, edo karta berrik askuratzen, nola ze entretenigarria den, zure e, karta sorta e, sortazirako hori ba, sortzea eta barrez, eta gero, claro ze mm. entreteni da, ba, hori e, beste jokaleiren horka probatzea, baina, claro. Hori ondo dago, bax, pentsatzen dut, horregontzarenean e, jokura jorazten, bax, dakit, sei, zazpik sortze urte, zeren, ni berria basa, ni bezela izate mazara, eta ziberria si bazara, sartzen zara hor, <laughs> e, aplikazio batera, non, ez duz ulertzen oraindikan, nola sortzen dien karta horretak eta bar, eman barete oso baien, bi iru lau ordu pixkat ulertzen ez, e, jokuaren meta eta ze gomenitza izun sartze eta bar, gero, ikusteko, ba, seguraski, gomendatzen izkizuten karta guzti hoietatik agian herena baltatzen zaizkizula eta gainera, ba, sartzen zara konpetitiboan, eta ikustu duzu, konpetitiboan ez duzula irabazten, inoiz hor <risa> du claro, nire iritzioazen da ba, ba, biskagatizan da desastre bat joko netara jolaztea, zeren ulertzen du ba, jokua, eh, jokua nire txikitan jolazte dintzen joku berdina da Eh, mekanika berdina da gero badago bat esan bela bat bueno, brahul jolas modori eta alki emea jolas modori pixka ez bedina direra bainakieentndarra ba, historiko eta bar jolas normala da. Aldatzen dena zenbat karta sartu daitezkien eh, zai kar erabili daitezkena ez baina azkenan jolas berdina da. Eta claro da pixka bat... Ne, nere buruan zentzua ikusteko ez, e, kompratzen xakerekin e, ez xakerekin imaginatu ba, e, ba bueno, naiko mugitza naiko resa dela ez ba, akizu zer egiten duen zaldiak, ba, akizu zer egiten duen erginak, eta barrez magiken hori badakizu baina hori da jokuaren euneko gehia. <laughs> <risa> Zeen denborrealdi horretan bazaldia hoete dute eta orain zaldiak egan egiten du eta erregeak e, egiten du tiro bere, bere lurraldetik eta hiltzen zaitu eta horrelako gauzak daude ba, magiken <risa> aldatzen joaten direla edo karta berriak ateratzen dira azken ama beste aldaketa mota bat dela eta claro jokalar hasi berriak diren joka leentzako ben chatu no desastre badela ez dut ulertzen. Nola e, sartu daiteke jende berria jo, eh joko netara. Eh dut eta hau komentatu genuen saion, ez? A, a, a, ba horlako joko batean oso oso garrantzitsua dela e, ba, norbaiten e, eskutik sartzea, ez? Eh estatemos ba, dute horlako lagun bat, ba joko netara joasten dela ta bar. pixkat ba, laguntza eskatu, zeren bestela egongo zarete oso galduta. Hau Eh, somatzen dut gaur egun, ba, beste jolas jolasetan ere bai ba or, antzinako patroi bat errepikatzen dela, ez? Eh, konparatuko dut adibez, ba ba Fortniteen, ez? Ni Fortnite oso gutxi jolasten dut, badaukat lagun bat ba, nahiko jolasten duela eta ba, noiz noizbeinga jolasten dut berarekin. Kontuada? da, ba, bueno, denbora aldiro ustudutela hiru ilabetero edo, ba ba gauza berrek esatzen dituztela eta claro, ni ba jolasten badu partida bat ilabetero laugarren partidan, aldatu dituzte gauzak, eta astendale lagunez. laguna arma hau ez ezarebeli, zeren a, a, arma hau jetxi dute. A, ez dain indartxua, eta beraz, ba, bueno, guazen bilatzea beste bat, ez? Benklaro, zuk ez duzu, ba, jokura jolastu, eta bapaten ikusten duzu <laughs> ba, lehen balio zuen arma, orain ez duela balio, ez? Ez den zorretan, ba, pixkat, mailik ba, antzekoa da, eta batez ere zere, ba, ba, ba esamuzela, mekanika badak eh, jakite ma duzute nola den, jokoan sartzea alere, ba, koza, oso zaile izango da. Esan e, bezala, ba, karta berri pilo bat dituzte, e, urtero, ba, ez dakit, irureun, laureun, ber, bosteun mila karta berri sartzen dira, eta, ba, karta bako itzak, ba, gauza bat edo beste egingo du, eta gainera, ba, ba, topatuko zarete, jendearekin, ba, ba, esperientzia zuek, baina esperientzia asko zahondiak duela, ba, ordu gehiagoa eraman duela, jokura jolasten eta barez, Eraz, ba, esamezela, ba, nere esperintzia ezan da, desastre bat. Eta gainera. Eta gainera, eta hau pentsatu duzu garantzitsua dela, ez? E, joku fisikoarekin konparatuta, ba, antzeko prezio bat dauka. E, ez da merkeagoa. E, Izatekotan segurazki gareztiagoa, zeren, ba, joku fizikoan e, askotan, ba, bueno, ba, beharrez duzun karta bat saldu dezakezu. Edo aldatu aldezakezu, ez? Magik arenan ezin ez daure egin. Eta beraz, E, Free-to-play izate bazarete ez? E, doaineko jokalarek izate mazarete eta zailtasunak izate mazituzute ba, imaginatu ordaintzen azten zaretela eta jokoa, ja, gareztia da bere, ez ez? Karta sortaba berri bat kostatu dezake bazakit, hogei eta iruro-gei euro artean sobre batek bazakit, ez? E zazpieta hamarre euro artean ibiliitezke eta gain ba, sobrebaoitzak ba, ba, bost sei zazpik hart izango ditu beraz azkenean da ba, ba, bueno, zaila da oso zaila da, jokoan astea, e, garestia da, jokoan mantentzen bazarete eta esan zela hasierako ba, jokalarentzako bat. Netzko desastre bat ez eta Pixkat kolastenaren ari nintzenean ba, e, goratzen nuen nola askotan e, sai honetan balloratu dugu, eh así berria den jokalariaren eh e, bazarrera nivel hori, ez? E, basua izatea, ez? E, erreza izatea joku horretara jolasten astea. Eta zentzo ba bueno, mailekin gertatu zait. Ba, ez dela batera erreza joku honetara jolasten astea, batez ere bakarrikan joaten bazarete. Tutorialak ondo daude, baina claro, tutorialak ez daukate, ba, nolabaiteko jokalarien hasierako maila. Orduan, bazkenean azkenean, ba, tutorial oso oso errexak igarroko dituz Eta, ba, patean, ba, bakarrikan ikusiko zarete ez. Alde fiziko, oza, joku fisikoarekin konparatuta. Ba, iklistonako aplikazioare iruditzen zaitz, zeren, ba, dauzka hor kartak guztiak, eskuraga, eta ezkentzen izu, ba, nola batekoan fizikoan e, egin dezakezun ia gauza guztiak, ez? Ezin goituzu kartak saldu eta ezin goituzu kartak aldatu. Baina, ba, gehiada, ba, aplikazio oso, oso, kompletoa dela, bere ba, e, datu basea dauka non kartak guztiak agertuko zaizkizu, badaukazu aukera bilatzeko e, tokatu zaizkizun kartak, ez? E, ba, bilatzea eta jakitea, a ber, a ba, ah, ber, ba, kartau interesgarri zango litzateke, eta ba, pixkat e, orientatuko dut nire estrategia, ba, ea kartau lortzen duan, ez? Aplikazia ikaragarria da, baina egia da, ba, bueno, jo, lasteko erreztasuna ba, oso, oso, oso zaila dela, e, pff, ez da bat ere, e, agurgarria ez, jokalari berrian entzako. Eta zentzu horretan, ba, niretzako desaster bat izan da. E, aurrera toko izuet eta saionetan nazkenean ez dugu sartuko, zeren ja kristona itz egiten erainez, baina yugio master duelen ba, pixkat antzeko gauza gertatu zai dela ez eh ba, ba bueno, boten aurka eta bar ba pues bueno, moldatu al zaitezkela eta bueno eguneko objektiboak eta bar lortu lortu dezaket ditzak ezula eta bar baina iristen da momentua eta, bueno probatuko ta ar eta kompetitibuan sartzea dela dela bueno e, <laughs> batek pentsatuko luke ez eh bideojokutan dago la gozabatzan hola ez pizkat sistema bat non eh jokalarien jokalerek beren maian eh, banatzen dituztela ez? Piskat, ez jolazteko ba, oso aurreratua dagoen jokalari batekin, eta ba, nere ez zentzua da, ba, bai maikken eta bai jugion, hau ba, ba, ez dela existitzen. <laughs> ez dakit nola mm. sartu alko litzateke, baina piskat, ba, ez amaztela, ba, jokalari berrientzako ba, oso-oso zaila jokoan sartzea, eta batez ere oso-oso zaila jokoan disfrutatzea zenen. E, Konpetite guan jolazten azten zara eta eta goartzen zara, ba, ez duzula irabazten inoiz, gainera oso azkar galtzen duzu, ez da ez duzu in, momentu batean e, ez duzu aukerarik izan, ez? Eta, klar, hori oso frustrante egiten da eta gainera, ba, uno e, azke, gaur, bideo gehi ikusten egonez eta, ba, bueno bideo pila bat ikusten ditut, non, ba hau e, behin eta berri esaten zuten ez jokalari berrintzako oso-oso zaila dela, ba, maikiken sartzea, eta esan bezala, ba, bueno, eh, O-B, lagun bat izatea emadu jokura jolasten dena, pixkat, bere eskutikan sartzeko edo. Eta, bueno, zetxapa sartu dizu edan, ez dakit eh, daiertzuk, eh, ba, bueno, dudarik izango duzun. <laughs> Ez, ez, e, egia esan e, ma Magiken aplikazioaz duk jolastu. E, urrengoan, e, aipatzen duzunean e, jugia horrena hor sartuko nahiz pixka gehiago, ze hor bai jolastu dut pare aldiz e, dola urte batzuk, ja, baina bi aldi ezberdinetan. Mm -hmm. eta, eta hori igual partartuko dut pixka gehiago, baina honetan egia esan berria zen erretzat, ez zute jolastu Eh, maigikaren honetara. Bueno, ba... E, esatzen dut na amazela, ba, nire esperientzia horrein aurrela tekoizu eta hori, ba, jugion nahiko, ere, bai, antzeko izan dela, ez? Biskaz frustrantea, o, bastante frustrantea, baina, ba, bueno, zentzu, bat, zentzu batzuetan, uste datorren, bai, datorren saionekarrik dut, nola, ba, bueno, ba, metaldetikan agian simpleagoa da, eta agian agurgarriagoa jokalari berrian zako, baina, esatzen bezala ba, konpetitiboa... <laughs> ez pentsatu ere. Konpetitiboan <laughs> jolazteaz, zene, ba, bestela, bestela, ba, frustratuko zarete, eta, eta azkenean ba, bueno, gaizki pasatuko duzute, eta hori, ba, ez da, saionen eh, nolaiteko bale, ba, ez da, jolazten gara pixka bat, ba, ba, jokutara, jokutan disfrutatzeko eta bar. Horea. Eta, bueno, ba, horain e, musika pixkaatiko igoko dugu, eta joan gara saien bukerela. Talen komentatzen nola, ba, ba, diogenes digital bat daukat, eta, ba, ba oraino hartu nez, nola, ba, hasi ba baino leheno, erosi dual beste joku bat, ez? <risa> <risa> ez daukat arremediorik, eh. <risa> Zubak, ez urduan, zetatoren ze joku ora jo lastuko zen? Ez, hori ez, eh, ba, pare bat joku probatzeko, eh, ba, da, karta joku bat, eh, skyweaver <risa> deitzen da, Eta bestea da, e... e Crasher niru dana, baina, bueno, horrendik ez zintu zut aurratu bitako horren batek e, komentzituko nahuen. Horren, hmm. ba, bueno, arren dara ba, ikusiko dugu, horretako bat, edo... besteren bat izango den hurrengo e, asteko jokua. Ni, aste honetan deskubritu dut, ba, claro, e, jo, magicera jolazten zen eta frustratzen zen jugiorare bai, eta, ba, deskubritu dut, ba, e pokubat kart kart eh, no, este, no? Kart drift Estela, ba, mario kart bat eh, klon klon bat da. ez dauka mm -hmm. publizitaterik baina egia da ba, bueno, ez ditula kristonako notak kez eta ez dakit ba, bueno, duela bot datorren datorren ez, da ez baina bi aste barru edo agian ekarri dezaket eta ba, bestela dela, bueno bizpare joko dauzkat hor jolasteko oraindikan eta kit eta bueno datorren astena seguras ki eta urrengoan agian bakardrider rider eh ba ba bueno, ekarri ez zaket. Komenta tu barredut, ba ez gertatzen gertatz zaiztun, baina neri bastante maiz dela eh badaukala ba, bueno, astea horretan jolasteko jokua, baina beti bueltatzena ez ez, beti jolastenduan jokura eta <laughs> neri kasuan eh jokua da. eta zure kasuan agean ba, esan duzu na, ez? Eh zen Sky, ah, no da zen Airship. Airship naitz. Airship naitz. Bai. Bueno, voltatu baino ez dutut ziko laztari. Bai. <laughs> eta bai, bai, azken aztedan gertatzen ari, ari zait hori bastantoza. Jokugu berri gutxi ari dioateko mentzitzen eta horren horrela asteroko jokua. Horratik batzutan e, lusatzen ari gara, e, batetik besteraz, e, kostatzen ari zait. E, Aste batetik besterako jokua aurkitzea eta... Baina, bueno, horretan pues, jaraituko dugu, ari ¿eh? da, hori da, hori da. Ba, bueno, ba, hori izan da, eh, de moraldiko amabi garren saioa, o hartu ere bai, ba, bueno, datorren aztean, eh, juanden aztean, eh, juanden saioan, eh, obe izan da, ba, gaizk esa noela, eta eh, amar garren saioa esaten noela, zela, amaika garren hau izan da, mugaymers saioaren amak garren sayo, eh, alea beraz, Eta gut, datorren azterarte, agurtzen zaituztegu. Aio. Aio.